И накрая ще завърша с третата идея – истината. Другия път ще говорим за злото и за демоните и така нататък. Истината. Попитали един дзен учител, голям дзен учител, голям майстор на меча, който приел Ахимса. Ахимса означава пълно въздържание от непричиняване на вреда, на всяко живо същество. Пълен отказ. Голям майстор на меча. Попитали го. Учителю, какво ще правите, ако в някоя тъмна уличка ви нападнат разбойници? Учителят отговорил. Забележете, просто. В моят живот тъмни улички не се срещат. Тук е всичко осветено. Се едно дявола да иска да срещне Бог. Или дявола да иска да срещне Лаудза. Той няма кой да срещне там. Там е безкрайността. Тя го плаши. В моя живот тъмни улички не се срещат. Ден е независим от всякакви писания, науки и религии. Ден живее в истината. И това е напълно достатъчно. Просто достатъчно. За ден свободата е дадена за да не притежаваме нищо друго, освен истината. Така цени дзен свободата. Тя е дадена, за да не притежаваш нищо друго, освен истината. Спомнят си, когато говорихме за суфи, когато потъваше ония кораб, кое беше най-важното? За един мадрец те го казват, значи най-важното е при наводнението, какво може да вземеш със себе си. Ако имаш дух, ако имаш истина, ти си свободен. Иначе наводнението е за тебе. Така, дзен не се занимава с ръкавици. Той улавя истината с голи ръце. В дзен истината се произнася от безмълвието. Ще обясня. Дзен използва думите, за да въведе човека в това състояние, в което няма думи. Това е състоянието дзен. Това е истината, това е неизразимото. Истината не е въпрос. Тя е пустота. Тя е мистерия. Истината поразява логиката. Логичните хора. Тя поразява и нелогичните хора. Тя има лице само за искрените хора. Само за искрените хора. Тук само за малко се отклоня. В Руси стана въпрос за искренността. И една сестра попита, така, аз съм много искрена, а те ме обиждат. Да не говорим, че разумният човек, пробуден, няма, няма кой да го обидиш. Той няма такава възприемчивост. Но това е друга тема. Казах, ако ти наистина си искрена, това вече променя нещата. Но, как се става искрен човек? Тук само ще го загатна, след време ще говорим за искренността според суфите. Те я наричат хляс. Искренност. Учение за искренността. Трябва много години да тренираш искренност. Много години. И това не е мярка. Не е достатъчно. Но, ако ти наистина си искрен, и след време ако се включи Бог, в тази искренност. Той вече ти дава дарът на искренността. Искренността е също божествен дар. Дали Бог ще я даде? Това е друг въпрос. Попита ли Алрабия? Ако се разкаям дълбоко за стария си живот, Бог ще приеме ли разкаянието ми? Отговорът на Алрабия. Бог няма да ти приеме разкаянието. Но ако Бог реши, ще ти приеме разкаянието. Така че ти можеш да се разкайваш, но дали дълбоко си искрен? Бог вижда дълбините ти. Той ще реши дали да ти приеме разкаянието. Има и друг закон по-дълбок. Но по-нататък ще се спра по-подробно. Така, Дзен казва, когато питаш за истината, задай си въпросът, ти самия истинен ли си? Питай себе си, ти истинен ли си, защото иначе въпроса отива на вятъра. Не бързай да мислиш, казват Дзен, че живееш. Защото само истинният човек, само пустотния човек живее. А ти просто се движиш. Движението е живот. Да. Ти се движиш. Що е истина? Това е въпрос без отговор. Ще обясня. Въпроси, които нямат отговор, това, мярка, това е мярка, че са истински въпроси. С въпроси, които има, с въпроси, които имат отговор, се занимава знанието. Тоест, невежеството. Невежеството дава много отговори. Знанието дава много отговори. Знанието е това, което не знае, но говори. И така, пустотата е твоята същност. Но това не е отговор. Ден не е отговор. Дзен е свързан със свещената простота на истината. И Той живее в нея. Той не пита, даже нея търси. Той живее, Той я проявява. Както майстер реха, Той не говори за Бога, а говори чрез Бога. И така. Това не е нито отговор, нито въпрос. Това е просто дзен. Твоята предвечност. Ден учителят е нещо много истинско. Защото той никога не те води към себе си. Той те води към истината. Никога не те води към себе си. Той не иска последователи, нито ги търси и дълбоко в себе си не ги иска. Той те води към истината. Ти самия да познаеш себе си. Източника. Според Зен, истината същност на човека не е в онова, което има, а в онова, което прави. в онова, което прави. Един дзен учител, дали говори или мълчи, все е еликсир. Много просто. Защото тук се намира същността, истината. Попитали, попитали един дзен учител, как да се отървем от оковите на живота и смърта. Ден учителят отговорил, Простичко. Животът и смъртта не съществуват. Има само една пустота. Една велика безкрайност. Там няма никакви окови. Тя не е ограничена от някаква си смърт и от някакъв си живот. И така. Дзен е истината. Но истината не е дума. Тя изглежда като дума, но не е, тя е излъчената същност. Това излъченото е неизразимо, и когато го обясняваме, то пак се остава неизразимо. Но Дзен истината можеш, Ден казва истината обаче можеш да я преживееш. Но без обяснения, защото тук забравяш обясненията. Защото истината, изначалната същност не е част от азбуката, от думите, от словата. Те са само компромиси. Те са само опътвания, само намеци. Ето един намек. Един монах отишъл при един дзен учител, и поискал да разбере къде е входът за пътят към истината, къде е входът за Дзен. Учителят му казал, чуваш ли Ромона на потока? Монахът отговорил, да, чувам го. Тогава Дзен учителят му казал, там е входът. Иди, там е входът. Ако разбереш, това е входът. И така. Това беше за днес. На 7 юли ще продължим. Ще говорим за злото, за демоните, за дявола и така нататък.